Bai, bai, bakarrik, e, bueno, kontutan hartu ditugu e, jai eguneko egun hauek, eta, bueno, datuak e, oso onak izan dira, eta, bueno, bai Euskal Herrian eta gipuzkoekin bat egin da, ondarribia bai, e, bai topedaino egonda, ikusiak, aleantzeare jende asko egondela, eta bueno, datu hauek bai, ba hori konfirmatzen begute. Aipatzen <hazan> e, nuen, Arma Plazako, ba turismo bulegotik pasabiren datuak dituzuela, noski berrada bertatik pasaz diren, ba gehiago jasobitu hondarriak, eh, ez da? <hazan> e, <hazan> e, modu batan <hazan> sin bestean Arma Plazak egunero ireki bitu bateak? Bai, egunero eta egun guztian zehar, होतzen behar behatzeritan direki da, Arratsaldeko 700 arte. Eta orduan bad ikusten legu, ba beste oiturak e, ordutegien inguruan eta dituzten pertsona, ba aprovetzatu dutela horrdia eta barba bisita egiteko. Eta bueno, hartu dauek esaten digute, ba, bueno, jende gehiago etorri dela, baina ez ditugudenak eh ez da bat pertsona etorri den, eh? Badakigu zenbat egin ba, duten kontsulta, zenbat galdetu duten, ba, bueno, ba eske zen bat fundidan. Baina, bueno, e, ziur gaude, e, rian zear jende askoz gehiago egon bala. <hum> e, Prozesioak ikustera etortzen direnak ere badira dira, e, bide batez beste kontu batzuk egiteko, baina e, egun hoietan ez da, ostirala behar bat izan dira, hiendetxoenak e, edo? Horida, biziten, e, bueno, biziten kopurua kontutan hartuta, larun bat adetan da, gehiago, e, ostirala eta igande izan dira, gehiago, e bizitari, bueno, pasarirenak, eh? eta gero bakalean ere bai ikusten santzan, eh, e, ostigalean jende asko prosesio ikustera eta gero larumatean egandean ba egun eguna pasatzea. Mhm. Egun uh -huh. e, aldia labundo du gainera, Eko, e, gero ez da kit bai e, Maria ez da kit turista dira en Orohar hemen gertukoak edo Bai, ba 162 estatutik dator eh konkretuki e, uneko 21a Madridietik, e, uneko 17a eta gero Euskal Herrikoak bertakoak, ba uneko mazazpia. hor bai Navarramentu e, naba, negu e, alde batetik egun eguna pasatera etortzen bai, direnak, bai e, bertakoak eta gero bai uste dugu gau bat edo bi gau pasatera etortzen direnak, bai Madridietik, Kataluniatik eta Estatutik esa ordai ikusten begura deferrentasunada hmm, da Hmm, ongida. Eh, lan ipatzenuen da, eh, prozesio erlijiosoak edo kalean segitzera hurbiltutako, ba, asko izango zirela, baina bide batez, ba, ez da lezarra... E, bisitatzeko aukera ere eskenebuzu, eh? e, bisita gidatuak, ez da? Ba, egin dira, ba, bai, egun pertsona baina goiago parte hartu dute bisitza hoetan eta bai, ikusten dugu, bai, ba, daukagula eskaintza ezberdina, bai, e, alde batetik, ba, azte esantuko egitaraoa ba, e, bueno, e, edo ekitaldi konkretuak baina beste alde, ba, bueno, ba, ondarriak dituen beste rekurtxoak ere bai, ba, disfrutatzeko aukera, bai, eh? bai, ba, mendian, haizki belen, E, portuan eh bueno astronomialetik eta noski legeun historikoan ba, ondarea hondarea ezagutsera etortzen diren pertsona familia taleak eta Unbida eh uh -huh. Ongida, e, egun e, potolorenak edo jai egun nagusiak e, batzean utzi bitugu Maria baina pentsatzen dut oraindik ere ba honetan zehar e, eh bisitaria jaoko bitu zerrian. Bai, bueno, nik urte bueno, estatu mailan eh aurreko pasaden astea izandala ba fuerte ana azte honetan, bueno, atzo aztelena etzen jai izan leku guztietan, eta horrek, ba, bueno, biskabat geitsi eiten du bizitarik okurua, baina, bueno, ostibos gaude, ba, bueno, azte honetan egongo zirala beste azteetan, baina jende baina jende gehiago. <hazurra> Ongi eta, momentu zorrokin geratzen gara. Elendatuak dira eta pentsatzen dut beno ba, herriko merkataria eta ostalariak ere eskartuko zituztela, ez? Dato hauek. Bai, e, bai, seguro, seguro et, eh, kalea ba, jende, jende pila bat egonda eh, eta nik uste beraiek ere baina baritu dutela, terrazak eta bar, ba jigun duen guraldiarekin lana asko egiten dute. Ez dakite aurreko urteran baino gehiago, no e, gutzego, baina bueno, beraiek aitortu egute ba lan asko egiten dutela, kontento da dela. Eta bueno, ba, ma, ikusi bueno, datuak eta ba, pizka bat hobetu ikartu hartu dugu. Ikusi zergau egin bidian, zer hobetu zen egun, baina ba, egindan, e, bai, egindean eh baia 4000 liburu banatu ditugu e, bueno, ba, berta, e, bertako e, hoteletan eta bar, baina baita Donostian eh ikusuko beste bulego informazio bulegoetan, beste hoteletan, Nekazaletxeetan, eta iparalduneri bai, banatu ditugu, bai, baiona eta biarritzen, eta, bueno, ba, uste dugu, ba, e, aguk eskintzen ditugu nirekurtsoiek edakusteak, ba, bueno, seguro ekarritzuela pertsenak ondari dira eta hortan jarraituko dugu. Ungira, uh -huh. ba, promozioak e ekartzen duela. Eta, ba, gara. Maria Serrano, mila esker, uren egoten